خیئر، خیئر، خیئر، خیئر، بابن کی خسن زن،, زن... ری باب مخددادی، انسان لو فقاری مسلمان لا چاغه نظر حسنی ظن موافق کو دی ری حسنی ظن یو پاللا باندې نو حسنی ظن پاللا باندې قاملی صالحو کی چې الله پاک پنی کا عمل اجر ورکړي نو دا اوچت مقام دی او خوښني ځوان په باندې باندې دا همې باندې ته څه ته چنه سګونه نه لاله نو سویردا بخیب او درته خوښني ځوان په باندې باندې په دنیاوی او مور کې نه تعلق ده تاریخ سره ساتي هذا الحديث في ترغيب القمرة How Se who shall will join Uday ..ent Chickama 3... سوف أ verw sever 매 LETقها پکار د په ارادې په معنا د دې چې زموږ د دیني او ټولنیز کار و رحمه و برکاته په دې سره موږ کې په دې کې تعالی یادسیو مقام تلل <سؤال> چھ سبب د بدگمانی گل د سنگ چھ د حکم دے تبخ گمان کے نو دام حکم شوف چداسی عمل بن کے دسی مقام تہ نزیک داینہ بدگمانی خلق طلہ یہ خلق بدگمانی کی اوت دو قارم که ازها د حلوق تر اینو ها نامه دو او درست س mirب هاجه علموه دو قبر قول للفصل، دا یو ها او ضروری هام و چې څوک چه سوگ دو ها ها فلکه نو <متحدث> دې انسان دنیا او اخرت ته کامیاب او سمحت او چې څوک د لوث خلاف کې دوادیه خلاف کوي دنیا کې امدا انسان به ديما رہی او اخرت کې امدا غدا پارا ستزاد دی حدیث کې درانه چې نړۍ واده وکي د خضرور سره نیت یې دې چې په با کوم خدای وځره وې دغه نه یو په ونه شوز انسان او دوی واخله پرعت راغونو پالا اسماعيل په دوانې څنګه نشه ها او یې فرحت انا محمد عليه دا حدیثه مشر زکر کو نبی رحم السلام <سؤال> داتی لوز پابندی کوله دریو ورځې ولرچ تاغ ته تکلیف نه ده دلته تکلیف ورک لوز کولو کی انسان د تکلیف پرځي خو چې جذب ذکرن هغه د خوشالندش ها باوندي منته شب او باې په وندا وچا کې چې ځان ډک او موټ کاره کوي دي ما پاغ سر لممی تا چې د تنی وړړشن د سرن یو سړی په یو پپ یو دی پا چېځانس کاره کوي د پوور ماه ی چا سره یو منسبنیشته یود کار کوي چې د منسمما سره دی دې یوځیتین ځانته نه یې میلا شه دا ریډه د جماع تر دې د لیکي ګناده ترانچري حدیثونو کې رااله اسماء بنت ابي بکر وايي رضی الله تعالی عنها چې وزنانو اې دا الله په امر زما غونډې دا غونډې باندې بنا ګنامه باندې چې ځان موند کار کوم هغه ته عرض چې نه راکولم تا قانون راز چې مال داو کړ داو کړ دا نه نو کتاب ته وړي نبی له ترهم پر م ال متشبع بما لم زان مړ کورګه اونکی په پښتو کې نور کلاجی صوبې زوري ښاندا اوستین کې دغه دوه جامو درد ورو دي چې مره جامه ولاته جام ها باو ما جاء بالمزاح مزاح خوش تبعیت وې رښت خوش تبعيهم بشرید دا وی د پاره شری یو شرداري چې د روغ بنوي دیم اکسار بنوي دا واخ پدې چې به ما هم د خوشتبي او خوشتبي بنه کوي او دریم دا چې د غیر اهانات بنه کوي چې دا درې شرطونو په کېو نبی او حاغو کولني دا کتاب الاعتیاء المیلہ تا افصره چې کومه ترجمه شوته سمه ده په پکیم د دې نویته دغه ذکر شي د ټیم د با ذکر کړل ها د مازمو د لا <سؤال> عراقيطرفاغي ن سرقي تادي <سؤال> زون ان سواز پر په بينين السلام سلام او دا دا ما په ریپرها په دا ما د د باندې کې حاجة ما او ایمان سره دې څنګه خلاصه او بیا دا چوسه چې ابو بکر صدیق په ځان هوټه تاسو څنګه جنگ کې داخله کولو مسله کې داخ خوش تبعي وکړي او او او بل ډول راتګ دا او خيمه وړه و انځکه ما دا خبره ده او په هغه سره په سره په هغه بابا مڽا فد تمي بشار رحمه الله <سؤال> تعالى يها حدثنا قريمان بن عبد الرحمن بن دمشق رحمه الله تعالى هو من مزحس بجني وست اخذي پټوک اټوک اکثر به خلکو کیده سي ټوک د حدود بنارې کله کله د چان ټوک په یو تخته کله صورت چانه قلم او تخته کړهتی صدر او تخته دي پټوک کیدا کار کوي د دې نمونه ټوک باندې دي نه پریشانی جوړي نه خفغان جوړي د حدیث کې من دا منراله لا ياخذن احدكم متاع اخيه نری اصل یو پتاس کې سامان د خر ورو لايبن ايجادت لايبن ابتدا ان جات انتها يا ردي عكس وکي چې لايبن انتها ان جات ابتدا يا لايبن په ظاهر جاي جاتن په باطن يا ردي عكس وکي لايبن په باطن اوجاتاً تیز ظاہر نیرتولن پیامر مقصد بیس ترکی سر جسنی بکا بلی تری ومانا خزار ساکی پلی اردوها سوک چی در خضرور مسلمان امسائی واقع سر جدر وافس کی دیس تر آغد تکلیب پریزنی مقصد امزدی نادے چی دا چی لوگ پشرید کی دا غی دا غید و یو چاته تکلیب او خبگان میناویی دی جبنه تختولشودلا سننه سرونوټ پي دنه دې قبيلې دې وای اندو مکانيتي روح اصحاب د نبي اسلام الله د نبي رسول الله سره اوسوډه شو پدیوټي د باځي اولا حبل نورا سيطا ماهوت الازيس روان مغیر واغثه فضعان و غویرینو نبی علیه السلامی نیلی حلال مسلمان در بارج وی ری مسلمان لره کول بکارشو خواه خواه برمان جاست شدو سفی سلامی قرحب صلان محمد و نسان قرحب صلان عمران بیتر ابن عاطمان این نبیان عزباللہ قرحب صلی اللہ علیه سلام اینا محیر بودی و من رجال اللہ تشدد بالكلام تشدد <تسلمت> دا وختي وهل خبرو ديږي یوه خبرو په دې کې دي خلک یوازې خلک له طرف ته او له طرف ته اړای پتہ دي چې متکبروی نو وانتی ات او شکل جوړي آیا تشدد کلام دا مطلب ده چې بس لیکیا او دا مسلسل خبري ریږي کوي اغلکی دنا که صحیح و یو که غلط دی ویو کارا انجم اعتبار تخیو که به دین پیغمبر باندې کړلا چکن الله فقبو ساتي د اغبلا غت واله د سرو سره شارغون دی يتخلب لننی شارغون دی خبر ولر پجوا شانغون دی ول د واه پرې جمیلا سره څنګه دې واه دا سارتی دا ور دی کنه چې و شي بریج وی ویز را دا د راغون دا غون د هم دا خبري دا راغون دی او کله یو دی دینه مانه کله دا سوک چیز وکي اڑول د خبرو مایل کی بریث رزرو خلق خلق رجال وی جنس وی قبل اللہ پاک د قیامت سر پنوال عالم جو پر پر یعنی توبه او نه پی ریا خدا اغسو چې خپل مپد پار سر داسې کله بلې ته طرف ته ځان متوجه کوي دغې زمانه کې چې د کم سیاست خلقو شو روکنه د اپکم ترځوانی سیاست کوي ناغید پار اوی مقررینو دا انداز د کلام دکڑی چی خلق پل <سؤال> زنان طرف دا ما اینکی رواید دکڑی دنیا دا پار او که اگه دوکیر دوری عالمی ترکی صدای و خبار گمگوهر محولا کو کبی کې کری دی که سوک خبر ایزدکی خدک خبرو چل چې دین خلقو تبیان کیه او تخلقو در ما اینکی دین ترندہ پر اینکی دین دی دا دنیا د پاره د او د خپل و پاره د پاره هغه ممند رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم رجب قديم رجب دغه بیان په څه تلا فاطمه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم د قرين یو بيان وکړو او دغه یوکس کم دی نو ب و بل <سؤال> د جواب ورکلو دغ دا تووارې خبرې جوا و کارو ی یره ځې بیانو کو نو م ول وکړه بر د چې کم دی دغه زن بهیان دړو خبروکې ساار نوبیې سر په دغه مقعه خبره کوو چې بعضې بیان جا دوی په محل کوو د ز ان نه منل بیا او نه بعض د دوان مخت وقال امر لو قد ذ في قولي قد در مانا وانت خبر واستثار قرون ده بستر وا وقد خبر جات يدي سميت سمي يقول القائد رايته طالع عمرته بالجوز و ان الجواز خير اختصار خير ده با ما جاء شعر ودي مرحبا ما جاء كلامي منظوم تدير شعر وي اشعارو بارے کې هم داغه مسئله ده چې دي کی صحیح ته خوشي هغه شعر چې دا غریب مضمون صحیح شرکیات پکې نهي بدعات پکې نهي زور د په هاشي اور یاني ترغیب پکې نهي وينکې دا غي صحیح جنا نهي بيګري الکان او پاګي دیر وخت نه ترپي مندزي شیر نوين يا رزل پديک تک واهتي دې ترڅو چې دا وي ترګانه به جانم نه او کنه دغه شریعت پکې نه دی مبارک څخه فوایدات راغلي په امر احترام پرمای چې ډکه شکر دې یو تاسو د ویني زوینه به تر درچې ډښې شعر کلامه والد صاحب دې نصیری بدرغني انا بيوبت انه قال وجبه ايمتدى قلبه حتى يشغل باله بالقران ويوجد دي زاده چې ډښې د زلچې مشغول کې د قران او د ذکر د الله نه قران درمو ته یو د او کله چې قران علم غالب د قرې سجو په حاضر من پرې مين شه وینه من بيان له سين قال کان المانه ايبلغ البيان ايام د هر انسان بيان کیدا چې ته ورسې دې ځرمته وکی د خلقونو زانترب د خلقو د رواي بي ځم بيان کی باقي مريستو د خلقونو زانترب تراوري وګي کده په سامي مينو باندې جاءته ها ان من بانوريه من شاميان مروار من تتميان ابو عبد الرحمن من ابي من اخبار قدما فاردنا من شهر رمضان فليت وقد طلبت انا من قدام بار حدثنا ابو عثمان عن الله صلى الله عليه وسلم او قرينه او من و ان فراغتینه دغه دغه د عبد الله دی الله دی غره تنه دینه د دې الله علیه وسلم یا پر دینه د بیا ریته سره وان انني راني الله علیه وسلم ما پونینه دینه د بیا نه تنه پر من فجله من فائده الحقيقه <سؤال> يا اخوانكم دينا دينا دهتره ما قوله دينا راني دهدا فتاكل القراني منار من هاي منهار ما قبل من الشيره خدمه حكمه حكمه <حقائمة>. من غير الشيره <سؤال> حسنا هذه المواعظ والتي التي يتقي الناس بها وما قول من القول يا تعرض لك كلامك وحذيت كلام من الشاري وريده و هي تركت تنين ما يفركوا ماخذوا من حاضر الطلبه ما راى حققتنا پره مرو مرو دصفان دحسان اوه ولن چې دڅو دپد هزا دفقره کونته شوه په مرو په دینته اوه په هغه دکنه محمد رسول <سؤال> الله په دغه دنا د ابي انور وتا وښانل ان اوروتا ناشره د قرطنه صلی الله علیه وسلم دغه دحسان په برخه کې د کومار ایاب منبار په رسول الله صلی الله په درې کله کې د مېرمنو او خلکو د دې ماخ په اړه چې د دې سره باندې درې کله باندې او دې طرف ته احمد بن محمد وروجي په حضرت علی علیه السلام